Okej, okay. jag ska ta över till nästa låt. Och grappen där ser ledsen ut. Och grappen där ser sorgsen ut. Varför är han ledsen? Varför är han ledsen? Varför är han ledsen och arg? Varför är han ledsen? Varför är han ledsen? Varför är han ledsen och arg? Jo, han blev lovat den färg-tv På sitt eget rum Och skulle aldrig kommit hit Om han vetat att det var lögn Därför är han ledsen, därför är han ledsen Därför är han ledsen och arg Därför är han ledsen, därför är han ledsen Därför är han ledsen och arg Svenskarna kan man inte lita på de som vill vara så goda så. Men när jag kommer hit låtsas de inte förstå när jag vill ha en tv-färg på mitt rum. Därför är han ledsen. Därför är han ledsen. Ja, därför är han ledsen och arg. Därför är han ledsen. Därför är han ledsen. Och därför är han ledsen och arg. Men kommunalrådet ordnade det kvickt och lätt. Tusen kronor Och en härlig omelett Och ett förlåt Och en tv förstås Så nu så är glad Och nu så är han glad och Nu så är glad igen Nu så är han, han glad Nu så är han glad Och nu så är han annars vän